adhaikum muhammed allah jalla wa ala na kumtakia sala na amani mtume alaihi salatu wassalam tuendelea katika silsila na mtiririko wa dhurusi zetu tunatiwa katika kitabu arbauna haditha fi atarbiyah walmanhaj ambapo wiki iliyopita litazama muqaddimah na katika hadithi lizomo ndani ya kitabu hichi ikawa tumejia katika hadithi ya pili wazi hadithi ambayo imepokelewa na Abdullah ibn Amr al-As to Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن ايمن الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا والحديث اخرجه الامام مسلم ولسوم حديثي Tume sallam hapa awazungumzia wale watu ambao wenye wa kufanya uadilifu al kwamba wa wale wenye kufanya uadilifu wa watakuwa katika manabiri za nur katika mimbarazi za nur ayami nirrahman azza wa jal uliyanu allah jalla wa ala mikono yake yote miwili ni ya kulia tunaeleza tulieleza katika hadithi hii na sifa ya mikono miwili kwa Allah tabaraka wa taala na kuwa mikono hiyo haifanani na kitu kama alivyothibitisha Mtume sallallahu wa alaihi wasallam lakini pia Allah tabaraka wa taala nadhibitisha katika Qur'an alipomwambia ibilisi alaihi laana ma ma naka anzasu dalima khalaqtu biyadayya kipi kinachokuzuia kusujudu kusujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili tisha tukazungumzia allalina ya aliluna fi hukmihim wa ahlihim wale ambao wanafanya uadilifu katika kuhukumu kwao katika uongozi wao na pia vile vile ni waadilifu katika familia zao Tukaeleza pia baadhi ya maneno yaliyotaja na wanawachuoni upande wa uadilifu katika familia tukaona upande wa wake na upande wa watoto kwamba uadilifu unaokusudiwa hapa ni katika hiba na hadaya e, zawadi hapo ndio unaokusudiwa ama ikiwa ni katika masuala ya kukidhi mahitaji ya watu wake hao au watoto basi kila mmoja atatekelezewa mahitaji yake kutukamana na lake na tukataja mifano kuna mwingine ana watoto wengi au ana majukumu makubwa kuliko mwingine awezi ukafanya sawa sawa katika masuala nafakha na watoto hivo hivo na hu na kuwa si uadilifu bali kinyume chake inakuwa ni nini ni kwa hiyo wale ambao wanafanya wadilifu katika kuhukumu kwao na familia zao wa mawalu ayy kana minalwilaya na watakapokuwa ni viongozi wa sehemu yoyote usimamizi wa aina yote wanafanya nini uadilifu wazi Sawa tukafika katika nukta hii. Allazina adiluna fi hukumihim ay wale ambao wanafanya uadilifu katika asema musannif rahimahullah fi ala katika kipengele hichi au nukta hii ndani yake kuna faida faida ambayo shumuliyatithana'ala aladl kule kuenea sifa kwa uadilifu. Kwa sifa imesambaa na imeenea katika uadilifu. Kwamba yule ambaye ni mwenye adala basi mtu huyu amesifiwa vizuri. Na wadilifu sawaun kana al adlu qawlan au fi'la sawa sawa uwe ni uadilifu kwa maneno au wadilifu wa, manenu, wa nini Wa vitendo au si au tofauti na hayo. Allah tabarak wa taala Asema katika Qur'an wa idha qultum fa'dilu kana dha qurba na mtakaposema fanyeni uadilifu hata kama watakuwa ni jamaa zenu au ndugu zenu au watu wenu wa karibu lakini ukisema fanya uadilifu pia katika maneno aya hii inaonesha pia tunatakiwa kuwa ni waadilifu katika nini maneno hata kama ni mtu ambaye amekudhulumu basi uwe ni mwadilifu katika maneno waadhiwani usimdhulumi usimdhulumi pia vile vile hiyo ni sura al-an'am aya ya 152 sehemu nyingine Allah nasema idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl ili mnapohukumu kati ya watu basi muhukumu kwa nini fanyeni uadilifu hilo lipo karibu na ucha Mungu yani uadilifu ni jambo ambalo la kupelekea kuwa karibu na ucha Mungu aya zote his Allah tbaraka wa taala anatutaka tufanye nini tuwe ni kuna fawaidi hapa Mtunzi rahimahullah baadhi ya aya na akazileta akastadili katika yale ambayo anayoyakusudia katika aya ya mwisho umetajwa katika surah almaida aya ya 8 Allah sema i'dilu fanyeni uadilifu mwanzo aya hii Allah tبارك وتعالى sema ya ayyul ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qis wala yajrimannakum shana'an qaumin ala allata'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha الله bima الله katika بما تعملون. yakola al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah katakifasira aya hii akielezea kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anawaeleza Waumini kuwa wawe ni waadilifu kwa wale ambao ni maadui zao. Ni hata kama mtu ni adui wako, asema wala tajuru fi ahkamikum, wala msifanye ujeuri, msivuke mipaka katika kuhukumu kwenu wa af'alikum na katika vitendo vyenu. Patajawazuma haddattu lakum, mkavuka yale ambayo nimewawekea kikomo kwa msiyavuke. Fi maadai kwa maadui wenu liadawati e, liadawatihim lakum kwa ule uadui wao kwenu imani hata kama mnao wahukumu ni watu maadui wenu basi hilo la wao kuwa ni maadui wenu lisiwapelekee nyinyi mkashindwa kufanya nini kufanya uadilifu fanyeni uadilifu hii ndiyo ndio inصافaaizekana mtu amekufanyia machafu amekufanyia mabaya basi katika kumuhukum, hukumu kwa wadilifu Iwe ni maneno ya uadilifu hiyo ni hukumu ya wadilifu uadilifu usikue advantage ya kuwatafarya di kuwa kufanya mabaya hakim kwa mba, mgoja na wewe ndio hakimu kwamba ngoja sasa nimuoneshe wazi طيب na kauli ya Mtume sallama alayhi wasallam aliposema ahlihim alladhina ambao wanafanya uadilifu fi hukmihim wa ahlihim ahlihim fi umum aladl ma'a kulli ahad Asema Muhsin bin katika nukta hii kuna faida ya kuoresha umumul adl kusambaa au kuenea kwa uadilifu ma'a kulli ahad kwa kila yote kwamba yote yule lazima afanyiwe uadilifu fa iza lazima al-adl ma'a ahlihi ikiwa itakuwa ita imelazimika mtu kufanya uadilifu kwa mkewe au familia yake Ma ma'anna lahu fadlan alayhim pamoja na kuwa yeye ana ubora ni mbora kwao. Yaani mtu anapokuwa na familia yeye ni mbora katika familia. Hao sio? Lakini sheria inamtaka awafanyie uwadilifu hata kama yeye ni mbora kwao. Wadhi. Fa mimbadi aula an yaadila ma ghairihim Basi, min almuslimin. Basi mimbadi aula lilo kuwa mwanzo zaidi au ni bora zaidi na ni muhimu zaidi pia awafanyie uadilifu afanye uadilifu na wengineo katika Waislam. bal hatta alkafirina paka makafiri awafanyie uadilifu unaelewa maneno ikiwa mtu ana familia Ye katika familia ni mbora lakini bado sheria inamtaka awafanyie uadilifu sinafahamiana vizuri ikiwa ni hivo anatakiwa kuwafanyia wa uadilifu watu ambao yeye kwake yeye kwa wao ni mbora zaidi basi wasiokuwa hao Itakoni ni aula zaidi mimbadi aula anatakiwa atilie kipaumbele hilo wazi katika waislamu wenzake pia vile vile hata wale makafiri awafanyie nini uadilifu qala sallallahu alayhi wasallam asemammtume saw sallam, asemam sallam ittaqu dawata almazlum ogupeni dua ya yule aliidhulumiwa wa in kafira hata kama akiwa ni kafiri fa innahu laysa duna ha hijab hakika dua yake hiyo mbele yake hakuna pazia laysa duna ha hijab ai amama ha hijab mbele yake hakuna pazia mbele ya dua hiyo yani dua kiomba si kwamba itakwama kuna pazia haina pazia moja kwa moja itakubaliwa hadith hii akhrajahu al-Imam Ahmad juzu ya 3 ukurasa 153 min hadith Anas sallallahu alayhi anhu na asili yake hadithi hii fi sahihaini min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma duna qawli wa in kana kathira katika sahihaini imekuja riwaya lakini hakuna tamko la duna yani wala ukana kathra baadhi ya mashayikh tay lakini katika musnad wa Imam Ahmad Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatuambia Tufanya uwadilifu kwa waislamu na kwa wale wasiokuwa watu gani waislamu. Baadhi ya mashaikh na hapa Asema asemamtu zfadalla dhalika likajulisha hilo ala anna aladla kuwa uadilifu lazimun ma'a kulli ahad ni lazima kwa kila mmoja afanywe wa uadilifu. wadhi ya mashaikh na katika nukta hii kuna radhi hapa ya baadhi ya vijana ambao ni mutahamisun waporaji ati kwa madai kwamba wanawaibia wasiokuo islamu kwamba ni makafiri wana wanawadhulumu kama ni maji mtu ya kuwasa halipi bili kama ni umeme mfano wake akidai kwamba ni daula kafara na mfano wake huu ni wizi na hii ni dhulma haifai Hujaambiwa eti mtu akiwa ni kafiri maneno yake umdhulumu haki yake. Wanakuambia Sheikh hizo ni gawira. Hakuna gawira Sheikh, wewe ni mwizi. Na unatakiwa kuwajibishwa. Baadhi ya mashaikh, adala yatakiwa kufanywa hata kwa kafiri, ni haki yake abaki na haki yake. Katika mambo ambayo yanaonyesha uadilifu wa Uislamu ni mengi sana. Miongoni mwao angalia 9. Cha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu pamoja na yahudi katika vazi ilikuwa ni dhiru kama sijasahau dhiruhi ilikuwa ni ya ali ibn abi talib radiyallahu anhu mara akaiona yoko nayo yahudi ali ndio kiongozi wakaenda kwa shuraih shuraih alikuwa ni qadhi ndio hakimu ali anadai kwamba hii ni ya kwake ya kwa na yahudi anasema ni ya, ya kwangu nani wa kutatua tatizo hili hakuna zaidi ya nani ya akili wakanyanyua kadhia kwa hakim kufika pale ali kaskiliza sikiliza kesi nani shureh ali wasemaji islam ni nasema hii ni haki yangu sababu bwana ushahidi ushahidi bwana ni ushemu katika familia yangu kuna ushahidi waweza kandolea ushahidi imalitajia mwanae au mfanyakazi masahdhuru yake ni kisa mashuhuri shureh akataa ushahidi huo atakutolea vipi ushahidi mwanao au mtu wa karibu yako zaidi wadhi Nawe Yahudi vipi? Naelezea ya katika maana ya Kiswahili. Yahudi vipi akasema ya hili haki yao. Ushahidi wako, ushahidi ni kwamba umenikuta nayo. Wazi? Shurae akabitisha hukumu kwamba hii ni haki ya Yahudi. Na Ali akaridhia. Angalia Shurae hakumkandamiza huyu eti kwa sababu ni Yahudi. Wazi? Hapo ni masala ya adala kwenye hukumu kwa sababu hii ni haki ya lakini yahudi pia amemshinda ufasaha alibu na Ali na Abi Talib hapo katika kujielezea aliikaridhia wala kuona kinyongo katika hilo yahudi kwa kuona hilo kwamba aliikaridhia ni kiongozi wazi lakini anakubali hukumu na anajua kabisa kweli ni haki yake bali hoja ndio nimemshinda yahudi akamwambia bwana hii si ya, ya kwangu bwana ni ya kwake kweli dini haki yako bwana Ali. Ya ya la. Na mimi nimekuachia miongoni mwa visa ambavyo vinaonyesha adala katika nini? Katika Uislamu. Wazi? Mtume sallallahu alaihi dua ya kudhulumiwa. Kwani haina pazia hata akiwa ni kafiri. Ukimdhulumu umemdhulumu haki yake na ndloulum yake basi dua yake haina pazia mbele ya Allah tabarak wa taala tayeb wa qawluhu wa ma walu ay ayya kana hathihi alwilaya vyovyote atakavyokuwa katika usimamizi wake au uongozi wake uongozi wote wa atakia awe ni nani ni muadilifu uongozi wa aina yoyote basi simamia uadilifu simamia majukumu yako ipasavyo فيه تلازم العدل مع الامانه كتقاولي هي كنا فايده يكو كنا كلزميانه كوambatana uadilifu na amana uaminifu na uadilifu hivi ni vitu ambavyo haviachani wa annahu la yu'dil ladhi tutmina amanatahu ladhi wuliya 'alayha ila al yule ambaye ameaminiwa katika amana yake ya yani ameaminiwa akawa amepewa amana majukumu hilo la kupewa majukumu lisimpelekee yeye akafanya mambo isipokuwa afanye uadilifu bi maana lisimpelekee kufanya mambo sio ya wadilifu ila afanye uadilifu usichukue nafasi yako ya mamlaka uliyopewa na amana uliyopewa majukumu uliyopewa ukashindwa kufanya uwadilifu kwa sababu ya nafasi yako hiyo. Kwa wale wanne hu la yuadililati mina na hakika asifanye au lisimpelekee hilo ambalo aliloaminiwa. Bimaana uongozi kufanya sio bali afanye yale ambayo amepewa au ame, ame, ame, ame, amefanya kuwa ni msimamizi wa mambo hayo kwa uadilifu pia vile vile katika kipengele hichi kuna mkazo taakidi kuonesha mkazo wa yale aliyokuja katika Qur'an min anna khayral 'ummal al, al amin. Kuonesha kwamba mbora mfanyakazi aliyekuwa bora ni yule mwenye nguvu na yule muaminifu. Nikisema nguvu hapa nguvu haina maana kuwa na kifua wa kikubwa tu aina maana uko unaweza kunyanyua vyuma la hiyo ni sehemu katika nguvu lakini bado haitoshi nguvu ya kuweza kusimamia haki kwamba huyu kampa haki yake na sikuwa na haki kwambie si haki yako kuwa hiyo ni nguvu lakini pili ukawa na uaminifu katika kulitekeleza hilo sasa katika kipengele hichi wa mawalu na aina yeyote ya uongozi watakaopewa basi watafanya uadilifu ndio maana yake kauli hii inatiliwa mkazo na mafundisho yaliyokuja katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala alipoonesha kwamba mfanyakazi mzuri ni yule mwenye nguvu na muaminifu ni mwenye nguvu wa kuweza kusimamia ya majukumu yake na akawa ni muaminifu katika hilo jukumu Allah tبارك وتعالى asema katika suratul Qasas Inna khayra man istaajarta al-qawiyyu al-amin. Hii ni ya nani? Ya Musa alayhi salaam. Kisasa mashuhuru cha wale mabinti wawili wale katika kunyosha wanyama wao. Alipowasaidia wakarejea nyumbani mapema baba kashangaa si kawaida wakamweleza tumekutana na mtu ambaye ametusaidia kisha akawaambia ya abati stajir ebaba mwajiri mfanye kuwa ni mfanya kazi sawa tayyib inna khayra man istajarata alqawi alamin kwani mtu bora utakayemwajiri ni yule mwenye nguvu na yule muaminifu kwa hiyo anasema لا fal adlu la yakunu illa ma Uadilifu hauisipokuwa kwa yule ambaye ni mwenye nini? Mwenye nguvu. Nguvu ambazo tarda wa anhu adhaf zinamziwia na madhaifu. Wa amanatu nawaminifu tarda anhu alkhiana unamziwia na khiana. Imifano iko wazi. Kuna mtu anaweza akawa ni mwaminifu alhamdulillah. Lakini sekta aliyowekwa pale hana uwezo wa kuweza kuziwia kamba hili halifai na hili nafaa sio hata kumwambia mtu kwamba hivi sio sawa hawezi utamkuta yuko hivi inawameanaje huyu amepata amana nayo lakini kuwa na akiwa anakuwa hana amana pia hatofaa nini hatofaa kwa basi kwa lazima kuetana lazumu kitu hivi haviachani vinaenda nini sababu mtu awe na kuua na nini na amana situnaliana nzuri haya masuala haya yanakuja katika mambo mengi pia yanakuja katika mambo mengi pia kiongozi anatakiwa awe hivyo sawa sawa awe ni kiongozi wa muda wadhi au muda mfupi au muda mrefu ala sabili mithal mfano tunaweza sisi tukaamua kusimamia jambo fulani mfano kuna sintofahamu imetokea kati yetu ala sabili mitano wadhi Hisi ndofahamu inatakiwa tusuluhishane. Au sio? Watakiwa watu wakusimamia hiyo nini? Kilo tatizo na kulisovu. Wadhi, lakini hawa wawe na uwezo. Ikiwa wataleta ufriendly ujamaa, mtu kama hawezi kumwambia We umepatia umekosea, huyu watakuwa hajakivi nini? Vijenzi. Dafa mena zote. Kama ah nikisema ujamaa itakujaje baada ya hapo? Sawa? Nitaishi vipi mimi? Nitakuwa nimechokoza ugomvi na mfano wa vitu kama Ukijiona wewe unatabia tabia hizo basi usiingie katika majali hizo kwa sababu utaingia katika madhana. Wao ya macha. Al-muhim. Kwa hiyo katika kipengele hichi una mkazo amba umethibitishwa katika Qur'ani kuwa kuna talazum kuambatana kwenda sambamba nguvu na nini na uwaminifu wafie hazaru min lakini pia vile vile kuna tahadhari hapa tunatahadhariishwa min tawalli man ya'lamu min nafsihi adamul qiyamati bihi ala wajhihi kuna tahadhari hapa tunatahadhariishwa kumtawalisha kumfanya mtu kuwa ni kiongozi mtu ambaye anajua katika nafsi yake kwamba yeye hawezi kusimamia hilo jambo kama inavutakiwa Tahadhari. Na wukijua kataa. Kijume chake utaingia kwenye nini? Waje. Pia vile vile kuna tahadhari tunatahadharishwa min ya may'lamul muwalli feehi dha'f. Kumtawalisha. Mtu akamtewa mtu kuwa ni mtawala au ni kiongozi, lakini huyo anayemteua anafahamu ya kwamba huyu mtu ana na hana uaminifu katika hili pia naye natahadharisha. Nukta mbili eh? Nukta ya kwanza ina mhusyu yule ambaye anateuliwa katika jambo fulani, awe ni kiongozi lakini ajua kwamba ana udhaifu katika hilo anakubali, hadharau. Unaingia katika hatari. Tahadhari ya pili ni yule ambaye anamteua mtu kwa mba awe ni kiongozi, lakini afahamu kwamba huyu nimeimteua ni dhaifu na hana uwaminifu katika hii lakini akamteua tu kwa sababu zake nazijua yeye. Ikiwa atafanya anavyotaka, hawezi kakohoa au atamremote anavyotaka, au amfanye kuwa ni daraja la kupanda afikie katika malengo yake. Wadi ya masheikh. Tafania na zote. Wafee anna ala duaatil khairi luzumul ajli pia vile vile katika kipengele hichi ndani yake kuna faida kuwa. du'atul khair wale madai wanaulingania katika khairi madai mashekhe, talabatul ilmi walazimiane na uadilifu biaqwalihim kwa maneno yao wakisema waseme maneno ya nini ya uadilifu wa na vitendo vyao pia viambatane na nini na uadilifu wazi kile tunalisema uone uhakika kwamba una adala usimdhulumu mtu wala usimzushie mtu wala usimchafue mtu kwa jambo ambalo hana tinafahamiana vizuri hii ni nasaha kwa madu'ati kama anavyosema musannifu rahimahullah na msheikh na tulabu alilmi tinafahamiana vizuri kwa hiyo hapa pia kuna tahadhari hata katika masuala ya ruduti. kwamba amradi mtu au radiki kitu ambacho kipo katika misingi. Si kwa chakizi zako binafsi tu. Wajisikia wasema tu. Allah atakushusha atakufedhesha. Lakini ukisimama katika haki utadufu. Si tunelwana vizuri? mtu kweli hapa amekosea. Wazi? Si una yako unapita nyuma ya pazia ni leo ana vizuri. Tayeb. Koiyo ala du'ati alkhair ni wajibu kwa wale madai wa wanaolingalia katika masuala ya khairi luzumul ajli na uadilifu bi kwa maneno yao wa na nini na vitendo bila kuyafahamu haya haitoisha katika saha ya da'wa wazi atakuwa mtu tu umechomoka tu kama uyoga naye anaanza kuzungumza tu ima atakao maarufu atakao mashuhuri aonekane naye pia ame na watu wakatahimni wana hilo pia wakawa wenye kufanya yatatabu Kufatilia kulikoni kuna nini huyu kamsema msema huyu kasema huyu bila kujali nilisemwa ni sahia au sio ni kwa hapo tunafunzwa uadilifu na kumuangalia pia mahma kana yeyote pia atakapokuwa mtu awe ni shekhe mkubwa ni dai mkubwa sawa so, lazima atazame katika hilo nurisima je ndani yake kuna adala kiwa kuna uadilifu fabiha na neema ikiwa e hakuna adala basi tabainishwa na kama ni dhulma itamrejia yule aliyefanya dhulma hiyo wazi ala على دعاة ni ni kwa qawalinganizi katika khairi luzumu al adli kujilazimu na uadilifu bi aqwalihim yao kwa ma? Osama ile asemapia mnyonge mnyongeni haki yake Si zao ziandike aliyokuwa yasaa. jisikia tu kuandika unaandika tu. sawa sawa? Ndani yake kina adala. Hauoonekane tu kwamba na mimi nimeandika fulani, nimemsima fulani. Sisi tunafahamiana zetu. kujihisabu nafsi, kuzihisabu nafsi zetu na kuzitafiti. Wallahi kama utasimama katika misingi hii, tutapata izza. Na Allah tabarak wa taala kila atakayesimama katika utaratibu huu atamnyanyua sabu hadha huwa din. Kinyume na ni majungu na mengineayo. Wadhiya mashaa. Tayib, koiwafanye uadilifu katika maneno yao wafanya uwadilifu katika vitendo vyao wafanya uwadilifu pia katika kalam zao kuandika wafii jamii shooni na katika mambo yao yote wahakikishe kama wanafanya wanafanya uadilifu kina maana nzuri eh? maki radi zingeweza ukasikia bwana jamani mkopesha janlipa sasa ndio sala tuo kina maana nzuri <laughs> Na lala. Ya jamaa huko ni kufilisika. Wathe. Nasall Allahu salaam. Al muhimu mimi siko sema mengi hapa. Lakini nasaha ziko wazi hizo. Na hawa ambao ni madai wanatakiwa katika hili kuliangalia kwa macho ya hali ya juu, macho ya kina. Wadhi ya mashair wa anna dhalika min asbab husul al tawfiq kwamba hiyo ndio sababu ya kupata tawfiki ya Allah kwamba Allah atakuwfisisha katika usawa lakini pia vile vile fat tanawwaru wa durubuhum nyoyo zao zitakuwa na nuru na niyendo yao itakuwa ina nuru hao wenye kwenda na tabia hizi na yertafiu qadruhum fid dunya wal na daraja zao zitanyuka dunia na nini <tip> ukienda kinyume utafanya nini <tip> kwa kufanya hayo heshima yao nyoyo zao zitakuwa na nuru na mwenendo yao pia itakuwa na nuru pia vile vile heshima zao zitanyuka duniani na wapi na, na ukienda kinyume heshima yako itafanya nini itashuka na hapa nasema tena kuwa makini na kuomba tawfiki kwa Allah tabaraka wa taala tabuni wengi ambao tunawaona walikuwa ni mashuhuri baada ya kuacha misingi leo wamekuwa kama watu ambao ha hawakuwa ikuepo katika dunia hii wamesahaulika lakin kila atakayefuata utaratibu huu atabakia juu na atakuwa na yake na manzila yake itakuwa juu qalla Allah, Allah du'at na talabatu alilm na mashekh hizi ambazo kumikuwa, kuna mnao shati nyingi sana nasalla salama wal afia <coughs> kaya sema wala yajni janin illa ala nafsihi na havuni mwenye kuvuna ispokuwa ajivunia nafsi yake wadhi wala yajni janin illa ala nafsihi tomoja Allah sema wala yathlimu rabbuka ahada na Allah hatumdhulumu yeyote adhiya machai izi ni fawaidi ambazo amezitaja Muhsan ibn Farih mahullah katika kukamilisha hadithi hii Alhadithu sali an ibn Umar radiyallahu anhumma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas yawma fathi Makkah faqali ya ayyuhan nas inna Allaha qadi adhaba ankum 'ubiyata al وَتَاعُظُ مَهَا بِآبَائِهَا رجلان رَجُلَانِ تقي تَقِيٌّ على الله اللَّهِ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنٌ عَلَى اللَّهِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ عَلَّلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ Inna akramakum indallahi الله Inallaha alimun khabir. Tokoaibun Umar Allah amridie, Asema. Hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia watu yauma fathi Makkata, siku ya kufungua mjua Makkah, akawaambia ya ayuhan الله enyi watu, innallaha qadi adhaba ankum, hakika Allah ameondosha kunyinyi zawa ubiyya aw ibiyya kilahuma ja'iz ubiyyat al-jahiliyya bi dham ma za al wa kasriha bima'na Allah imeondosha kunyiny ubiyyat al-jahiliyya aw ibiyyat al-jahiliyya ameondosha kunyiny kibria jahiliya Allah bima'na al jahiliya wa taazumaha bi abaaiha na kule kujifahari kwa wazaziwao wao na nasabu zao allah kaliondosha kuno nyinyi fanna surajulani wa tuni aina mbili barun taqiyyun karimun ala allah mwema mcha mungu na ni mkarimu kwa allah wafajirun shaqiyyun hayyun ala allah na muovu fajirun muovu wazi shaqiyyun muufu dalili mbele allah tabaaraka wa ta'ala mwenye kufanya fujo mwenye kufanya uovu huyu ni hayin ni dalili mbele allah wan nasu banu aadama na watuote banu aadama ni watoto wa adam wa khalaqa allah aadama min turab na allah kamaa aadama kutoka mana na nini turab ala allah ya ayuha nnas eni watu Inna خلقناكم min dhakarin wa untha haqika tumekuumbeni kutokana na wanaume na wanawake namu waja'alnakum shu'uban wa qabaila tukawafanya kuwa mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali litarafu ili mjuane inna karamakum inda allahi atqakum haqika bora wenu ndele allah ni yule inna allaha alimun khabir haqika allah ni na taqulu al-musannif rahimahullah qad adhhab ankum fihi kamal din al-islam katika nukta hii kunaonesha ukamilifu wa dini ya uislamu wa annahu qad dalla ala kulli mahmoud na hakika uislamu umejulisha kila lililokuwa zuri wa naha an kulli madhmumi jahiliya qala ibn al-athir rahimahullah yaani al بمعنى ايه الكبر واضح وقوله وتعاظمها بالآباء اي في ذم التعاظم والتفاخر بالآباء والانساب اا كنا كونيشا عبايا وكوجيكوذا نكوجي فخاري مع مبابا ووازازي انا ناسabu ميمي ناسabu بابا yangu fulani ukajifakhiri katika sura hii haya ni katika masaili jahiliya masuala nini jahiliya hata kujifakhari kwa kabila sisi bwana ndio kabila fulani sisi ndio mashuhuri fulani. wa fulani na mfano wa hayo haya ni katika masuala ya jahiliya wazi طيب ko dhammu ta'azzum wa tafakhur Kuna semwa vibaya kujinyanyua kujikweza na kujigamba kwa wazazi na nasabu ala sabili takabbur katika njia ya kufanya kibri au tanakusul akharin au kuwashusha na kuwadogesha wale wengine ukajifahari kwa, kwa maana takabbur au kuwabeza wengine kwa masisi ndio wenyewe haya ni katika masai ya nini ya jahilia tunafahamiana nzuri eh masuala ya makabila masuala ya wazazi na fawano hayo naam wafii annama nitasaha bidhalika na ndani ya nukta hii una faida kuwa yule atakayesifika na hayo fafii khaslatun min khisal aljahili atakuwa anajambo katika mambo ya jahilia ukiona mtu sisi bwana ndio banu fulani sisi ndio kabila fulani sisi ndio kadha taadhumana wa tafakhuran ujue fihi khaslatun min khisalil jahiliya hata kama mtu mzima ni mashuhuri unasema fihi khaslatun min ايه min khisalil jahiliya bado anatongotongo na chembe chembe za jahiliya huyu hata kama onekana mstaarabu na onekana ana busara mashuhuri lakini tayari ana chembe za jahiliya waadhi ya mashaikh طيب وقوله بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله فيه أن ميزان التفاضل كاتيكا نقطه هي فائده ينوطيكانا دني yake ni kwamba ميزان ان ميزان التفاضل الحق ان ميزان التفاضل الحق بين الناس بالتقوى طيب حقيقه ميزان التفاضل الحق نعم Mizani mi haq, mi sana tafazulul haqq hakika mizani ya kupima haki kati ya watu ni ucha Mungu ni ucha Mungu Allah inna karamakum inda Allahi atkakum. wa banu Adam wa, wa khalaqa Allahu min turaab fi anna min asbabi zawali au takhfifit tafakhur katika nukta hii faida tunaipata ni kwamba ndani yake hakika miongoni anna min asbabi zawali au takhfifit tafakhur miongoni mwa sababu za kuondosha au kuipungusha kuipunguza tafakhur mjigambo miongoni mwa sababu za kuondosha au kupunguza kujigamba majigambo tadhakkuril asli al-awwal asilia kwamba sote ni man nafahamana nzuri watoka mjiflani kabila sawa kabila fulani watoka fulani, ukijua tu kwamba wote baba ni nani hili litakupunguzia majigambo wathe na kujikweza na kujinyanyua kwa nini utajua kwamba sote asili yetu ni nani ni adam alaihi sallallahu alaihi wafihi pia ndani ya kipengele hichi nukta hii kuna faida nyingine kuwa anna aula nasi bilbuudi anitafakhuri bilabaai humduatul khairi Duko mashaikh tupo hii ndio manhaji hiyo ndini? ndiyo manhaji hakika watu wa mwanzo wanaotakiwa kuwa wa mwanzo kujitenga mbali na kujigamba majigambo aima kujigamba kwa wazazi wao basi wanautakiwa kuwa mbali na hilo humdu'atul khairi ni wale walilingania katika nini katika khairi wadhālika min na anasema anasema hilo kwa sababu mbalimbali mbali. kwa nini wao ndi wawe wa mwanzo min kwa sababu au na hoja mbalimbali moja minha miongoni mwa hizo eh hoja asewa أن ذلك معصية lillahi ta'ala kwanza mtu kujifakhari kwa wazazi huko ni kumwasi nani allah tabaraka wa ta'ala nadai ya taki waje pushi mbali na maghasia sababu ya pili wa minha annaha mudda'atu ila al-kibr hilo lapelekea katika kibri linampeleka mtu katika level ya kuwa na kibri wa hadha na hili la kiburi la pingana na tabia nzuri ni al muslimi almuslimi kwa muislamu fadlan ashliya mbali amtalibil ilmi yule mwanafunzi Muislamu tu akiwa na hilo inampelekea kuwa na tabia mbaya ashliya mbali mwanafunzi kuonesha kama mwanafunzi talibul ilmi yeye anatakiwa awe kama ni mita elfu moja. yani kama muislamu wa kawaida 150 Ye awe 1000 au 1000 Lamaada lkaneu talib madha talibul ilmi wamina miongoni mwa hizo asbab annadhalika min asbabi nufurinnasi minhu hakika hilo ni miongoni mwa sababu za watu kumkimbia annadhalika hakika hilo min asbabi nufurinnasi minhu ni katika sababu za watu kumkimbia bale ikiwa atakuwa na tabia hiyo basi hiyo ni sababu miongoni mwa sababu za watu kufanini kum, kum, kumkimbia dalala vizuri kujifakhari wazee kwa wazazi achilie mbali wazazi hata kujifakhari akajiona kwamba yeye ndiyo yeye na wenzake hawana lolote skechote. na mfano hayo ima kiuchumi ima kiumashuhuri ima kielimu kwadi hii ni miongoni mwa sababu za watu kufanini nini kumkimbia tinafahamiana vizuri hata maulama alikuwa hawajifakari kwa mambo hayo tinafahamiana vizuri na hili katika ishara na alama au darbu ya wacha kwa sababu nyingine asemwa hilo miongoni miongoni kwa sababu za watu kumkimbia wamezama adamu kabuli da'awatihi wamihunaka na kwa sababu hiyo sasa mkimbia, Hawatu ikubali nini dawa da yake na hataki kukubali hawatakubali dawa yake baada ya, ya mashaikh mtu wana majigambo mtu ana kibri, mtu ana jeuri utaanasa hayo baada ya mashaikh tayib fyatadaa'aku bidhalika ismuhu yanaongezeka mabaya yake na, na madhambi yake yanazidi likauni irtakaba ya yan kwa kuwa alifanya yale aliyofanya nini yaliokatazwa walaha na hakika yeye kwa sababu hiyo sabbaba iradha linasi anakuwa amewasababishia watu kupuuza al qabuli da'awatihi kutokuikubali nini dawa yake kwa masuala ya kujifahari analkabiru ni mkubwa kuliko wengine mimi ni mjuzi wa haka na haya uta lahid pia mtu anaweza pia katika maneno au akao hatambui pia hata juhudi za watu wengine hili katika tabia za ni mtafakho mjigambo na hili linampelekea mtu katika nini katika kiburi qolasallahu jalla wa ala an yaj'alana min